Тож на початку грудня я повів Тьомика і Миросів в гори, аби показати облюбовну мною ферму по заготівлі морських свинок. Ми виїхали з Куско потягом. Через години доїхали до Ов'ян та і тамбо, а звідтиля який ще пішки дерлися в гори. Примітка. Абайон-Тайтамбо – визначене інкське місто на півдні Перу, 60 км на північний захід від Куско, розташоване на висоті Пересягаюся я без усякого злого умислу, не сказав йому про морських свинок. Скоро все побачиш, друже. Певнений, господарство тобі сподобається. Через кілька годин ми нарешті дісалися до місця. Перед нами відкрився маєток, який лишень з великим натягом можна було назвати фермою. На плоскій терасі, яка одним боком впиралася у прямовисну скелю, а іншим нависала над стометровою прірвою. Стояла акуратна дерев'яна хатинка. Дворище навколо примітивної оселі обгороджував мур з недбало накиданих один на одного необроблених сірих каменів. Посеред подвір'я стояло шість квадратних загонів 4х4 метри з дротяною загорожею, кожен з яких розділявся фанерними перегородками на шістнадцять однакових комірок. У кожній з комірок крутились, спали чи їли, словом, займались своїми справами по три-чотири морські свинки. Трохи віддалік, на двох пеньках, стояв стіл, збитий з грубо обтесаних дощок, на якому, хоча про це далі, панове, Олахвіртки нашу делегацію зустрічали два дебелі, але незмінно усміхнені життєрадісні перуанці. Я завчасно попередив про наш приїзд. Хлопці були вдягнені у в'язані різнокольорні кофти і темно-сині фартухи, страшенно брудні та заляпані кров'ю. Міцніший і старший з двох тримав в одній руці Пару грубих брезентових рукавиць, а він товсту і гладку палицю, і дрючок і рукавиці також аж почорніли від засохлої крові. Я приставив своїх супутників пороганцям, і ми потисли один одному руки. А тоді кажу до товариша можеш прогулятись подивитися ферму, яка невдовзі стане твоєю власністю. Тьомик якось дивно на мене скосив око, дуже повільно підійшов до одного з загодом. Макс прошепотів, він тут хом'яки, цілі полчища різномастих хом'ячків. Признаюсь, я був не готовий до такого повороту подій. Нутром, відчуваючи наближення катастрофи, я стримано заперечу. Це не хом'який чувак, це морські свинки. Тьомок сполохнув. Будеш тут мені розказувати? Ти що, думаєш, я свині від хом'яка не відрізняю? А потім додав тримтячим голосом Макса, що це за місце? Для чого ці невмиванці утримують тут стільки хом'ячків? Я глитнув слину і нічого не відповів. У цей час старший перуанець змитикував, що Либонь зараз найбільш підходящий момент – Аби показати гостям, як працює його ферма. Мило посміхаючись, він натягнув на руки рукавиці, правою зручнішу хупив киок, з лівої полісу не комірку, звідки витяг за шкіру пузатого самця морської свинки, тьомик збілів, наче Крейда. А воно відпусти нещасну тваринку, зціпивши зуби прошипів мій напарник. На жаль, чорнок м'ясник ніби меси не тямив українською. «Сео!» – посміхаючись, сказав він, тіліпаючи гризуном у повітрі. «Я, кажу, негайно звільни всіх хом'яків!» «Кио, кио!» – радісно кивав головою смаглявий фермер, вителяючи нещасною свинкою, наче ганчіркою, і навіть не здогадуючись, на що наривається. «Що ти сказав?» – Тьомика аж перекосило. «Гиву!» «Макси, ти ж «Не треба, пробелькотів я!» На той момент я вже придумав вкладати гроші у харчову промисловість. «Що не треба?» – перепитав Тьомик. Тим часом пиранець підійшов до стола, недбало уклав на нього приречену тваринку, а тоді, притримуючи пухнасте тільце лівою рукою, підморгнув тим, після чого одним майстерним ударом палиці розтрощив гризуну череп. Затим він підняв самця за хвостика над собою і широко сміхнувся, показуючи усім нам «Готово!» Я думав, Тьомика вхопить пароліч. Його очі налилися кров'ю і вилізли з орбіт, а руки затряслися, наче від струмом. Наступної миті мій товариш по звірячому загарчав і кинувся на нічому невинного паруанського фермера. «Тьома, ти чого?» – врискнула Маруся. Але напарника було не спинити він наскочив на широкоплечого м'ясника і спробував зацідити кулаком йому в писок. Туранець, певна річ, не розторопав, що в бісі діється. Однак, на щастя, встиг зреагувати. Він по-боксерськи клав голову між плечі і ухилився корпусом праворуч. Тьомик промазав, ліпавши рукою в порожнечу, внаслідок чого – не втримав рівновагу і простягнувся до лілиць. Фермер, який хвилину тому замочив самця морської свинки, відступив крок назад і ще швидко проговорив своєму молодшому колегі. Той миттю шаснув у хижу. Я нічого не розібрав, бо вони перемовлялися мовою кочуа. Тим часом Артем зірвався на ноги, озброївся дрічком залишеним незабризканим кров'ю в столі колопокійного гризунчика і, немов зомбі, посунув на беззахисного м'ясника. Отож мить, схалопою виборсився в молодий фермер з кочергою та граблями під пахвою. Граблі він залишив собі, а кочерго вручив своєму керемезнішому товаришеві. Конфлікт, спричинений стратою нещасної морської свинки, неухильно набирав обертів. Я відчув, що мушу мерщів трудитися, аби хтось із цієї веселої компанії не вирядився найближчим часом на вздогін за пристукнутим гризуном.